ביתי יבא נבה נאום אדוני צבאות וקו ינטה על ירושלים עוד קרא לאמר כה אמר אדוני צבאות עוד תפוצנה ערי מטוב וניחם אדוני עוד עץ ציון ובחר עוד בירושלים